Judecata de joi cu scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu la Europa FM Calomnia, amnistia și pușcăria E de domeniul evidenței că domnii Ștefănescu și Nicolicea reziduuri cu gură din vremea lui Ceaușescu aceasta este o insultă pentru care pot să fac proba verității nu vor altceva decât arestarea tuturor celor care îi înjură. Asta înseamnă legea pentru ei. Este însă la fel de evident că insulta și calomnia nu trebuie să presupună pedepsa cu pușcăria? În opinia subsemnatului, nu. Nu este evident. Să luăm cazul a ceea ce se mai numește presă. Într-o recentă emisiune TV mi s-a pus în absență întrebarea retoric-dojenitoare. Ar fi de acord CTP ca un jurnalist să facă închisoare pentru ce spune? Răspund, da. Pe cei care susțin că vorbele nu pot fi considerate infracțiune, i-aș întreba, sunteți pentru dezincriminarea abuzului în serviciu, ceea ce se încearcă începând cu OUG13? Mai mult ca sigur, răspunsul va fi nu. Bun, dar ce este calomnia proferată de un jurnalist sau politician altceva decât abuz în serviciu? Profitând de poziția socială și de posibilitatea exprimării publice, nu comite respectivul un abuz asupra publicului în serviciul căruia se află? De ce jos? OUG13 și sus, tezincriminarea calomniei. Nu vorbesc despre insultă. Am susținut întotdeauna scoaterea ei din codul penal. Insulta înseamnă atingerea adusă onoarei și reputației unei persoane prin cuvinte sau gesturi. Deci, dacă mă face cineva dobitoc, dement, antiromân, consider că trebuie să suport asta. E în fișa postului oricărei persoane publice. Mai mult astfel de vorbe nu mă ating, pentru că nu mă interesează cei care sunt încântați de ele. Calomnia însă. De la insultă la calomnie, e ca de la vorbă la faptă. Calomnie, afirmarea sau imputarea în public prin orice mijloace a unei fapte determinate privitoare la o persoană, care dacă ar fi adevărată, ar expune acea persoană sancțiunii penale, administrative sau disciplinare, ori disprețului public. Dau din nou exemplul subsemnatului, nu altele, ca să nu fiu acuzabil de părtinire pentru vreo tabără politică. Ce te primea de la vântul aflat în pușcărie câte 5.000 de euro pe lună, ascunși încât o carte scobită pe dinăuntru, Sebastian Ghiță. Cete Popescu este informator al SRI, Darius Vulcov. Acestea sunt fapte, cu subiect și predicat, aruncate în spațiul public fără niciun fel de dovadă. Dacă aleg să nu comentez astfel de minciuni sfruntate, atunci, argumentum ex silencio tăcerea poate fi luată drept recunoaștere. Și chiar dacă le desfințez, încrederea unora dintre cei care mă citesc și mă ascultă poate fi șubrezită. Fapta, între ghilimele, împănată cu amănunte, între alte ghilimele, este mai eficientă în manipulare decât în jurătura. Calomniază, calomniază, până la urmă tot rămâne ceva, spune o indicație veche și prețioasă. Cei doi calomniatori profesioniști de mai sus sunt infractori politicieni. Dacă însă un jurnalist comite o calomnie, el lovește în chiar temelia acestei meserii. Stick to the facts. Faptele înainte de toate este legea nescrisă pe care au făcut-o mari ziariști de-a lungul vremurilor. Un jurnalist care inventează sau falsifică fapte nu se mai poate numi jurnalist. Și trebuie să plătească penal pentru asta, Aici, doma, corupților. Cu ce este mai puțin vinovată coruperea unui funcționar public sau unei instituții decât coruperea adevărului și moralei publice? Ce urmăresc politicienii și jurnaliștii care practică frecvent calomnia? Să creeze o stare de confuzie etică la nivelul întregii societăți. Sunt aceiași care trag cu dinții pentru amnistie, grațiere și anularea de sentințe definitive. Calomnia și amnistia se susțin una pe cealaltă pentru a induce ideea că poate nu fi noi ușă de biserică, dar nici ceilalți nu-ți mai breji. Toți suntem o apă și un pământ. Daul de la începutul acestui text este un răspuns teoretic. Ce s-ar întâmpla practic dacă ar fi repusă calomnia în codul penal? Ar fi judecați și condamnați mulți dintre colegii lui Nicolicea și Ștefănescu din PSD? Și jurnaliștii din televiziunile lor de partid, producători aproape zilnic de calomnii ticăloase până la vomă, la adresa dușmanilor poporului, e naiv să crezi așa ceva. Când justiția română este la un pas de a fi capturată de putere, mai degrabă vor fi condamnați cei calomniați, iar calomniatorii, prieteni ai puterii, bătuți pe umăr. Și e destul ca un proces de calomnie să dureze 2-3 ani. Între timp, au loc și scopul ventilatorului de scârnă a fost atins. Iată de ce răspunsul complet la întrebarea ar trebui să fie posibil ca un jurnalist să facă pușcărie pentru ce spune? Este, acum nu, dar într-o bună zi, da.